Misiune specială 30. Salt în neprevăzut Platoul e presărat din loc în loc cu blocuri de piatră și din noaptea timpurilor, unul din ele îmi era destinat. Orbit de focurile balizorilor amatori, nu disting solul. O durere fulgerătoare mă străbate din cap până în picioare. Pentru mine, reprezentația s-a sfârșit. Cortina. Leșin. Mă trezesc pe o targă. Oamenii mei mă înconjoară. Klein stă a pleca deasupra mea și mă neacă cu whisky mi-au fost scoate de la cizma stângă, pantalonul mi-a fost coborât la gleznă, iar Andre Leonabur îmi masează genunchiul stâng care și-a triplat volumul. Amețit de scotch și de morfină, nu mai manifest niciun interes față de lucrurile înconjurătoare și abia a doua zi spre seară o să-mi recapăt cunoștința într-o fermă din Montesru. O lampă micuță cu lei face să se clătine pe pereții odăi umbra oamenilor care mă veghează. Ironia a soartei, Filip Dubosc face parte dintre infirmieri. Andrei a scos gipsul. Și el e cel care, aproape fără să-și chioape, îmi aduce prima ceașcă de ceai. Cum vă simțiți, domnule locotenent? Am gura ca după un chef monstru, iar piciorul mă doare. Nu-mi aduc aminte de nimic. O fi rupt? Nu, spunea Andrei. Dar când vă oferiți o întorsă la genunchi, nu vă uitați la cheltuială. Am îngrijit multe când eram la Fez, în regimentul 1. Dar întorsa dumneavoastră a trecut măsura. O frumusețe. V-am făcut până acum două injecții cu novocaină și tot nu se dezumflă. O să treacă două săptămâni până să puteți merge. Am să vă mai fac o morfina. Un moment, băiatul. Părcăria asta ta poți să să-ți o vări unde știu eu. Nu sunt doctor și îmi vine greu să-mi explic teoria. Dar cred că durerea grăbește vindecarea. Poate să-ți se pară o prostie, dar unui câine rănit nu-i faci morfina ceea ce nu-l împiedică să se vindece și încă repede. Așa că mie să nu-mi dai morfină. Și apoi, porcăria aia ta mi-a mărât gura de să-mi vărs În America a vindecat mentorsele cu Alka-Selzer, dar voi nici că aveți așa ceva în farmacia voastră de două parale. Andrei ridică de numeri întristat. Nu morfina mea, v-a făcut gura pungă, domnule locotenent. Ciclain cu ușiul lui v-a lăsat din sticlă și ați sub jumătate ca din biberon. Erați plecat cu sorcova și nu v-ați dat seama de nimic. Mă dare și spinarea. Ați profitat de somnul meu și v-ați răzbunat cu lașitate, ciomagindu-mă. Iar când respir mai adânc, parcă am cel puțin o coastă care protestează. Nimic altceva decât vânătai, domnule locotenent. Absolut nimic nu s-a rupt. Curat noroc, de-ați vedea stânca peste care ați nimerit la aterizare. Nimic rupt. Să fie de bun augur, dar sunt la fel de nefolositor ca și când m-aș afla pe targă. Nu știu nimic din cele ce se întâmplă decât din frânturile de relatări ale băieților care vin să mă vadă. Nici o bătălie serioasă n-a început încă. Nimic n-a avut loc până acum decât rare lupte cu hărțuială, lipsite de urmări, la care iau parte fără mare coeziune, parașutiști și machizarzi. Nemții tatonează terenul fără convingere. Cel puțin de două ori pe zi Klein vine să mă țină la curent cu noutățile. Am precizat categoric față de toată lumea că în timpul absenței mele, Klein răspunde de sticul numărul 1 și că niciun alt ofițer nu trebuie să se ocupe de veteranii mei din Bretania. comand sticul prin procură, iar Klein e un mandatar perfect. Treaba e încurcată, domnule locotenent. Încurcată. Capitanul pare să pregătească o operație mare împreună cu majorul Paul, responsabilul machiului. Fiecare stic al trupei face raiduri de recunoaștere fără să recunoască mare lucru. V-ați de altfel seama după buchetul de ofițeri care vin să vă dea raportul. Locotenentul Pui Dupin e prea exaltat și prea cu capul în nor ca să fie luat în serios. Locotenentul Gurco, de la poceala pe care a mâncat-o în Bretania, e cum lipsit de îndrăzneală. Rămâne locotenentul Anspaș, care e cel mai bun dintre toți. Dar când dumneavoastră nu sunteți acolo ca să-l încurajați sau să asistați la cele ce pune la cale, ai zice că lipsește ceva. Asta e valabil pentru toată lumea. Când sunteți cu noi, ne simțim liniștiți, avem impresia că nimic nu ni se poate întâmpla. Și atunci, ne napuștim după dumneavoastră, fără să ne batem capul cu întrebări, ceea ce nu se petrece în clipa de față. Aprecierile bunilor sub sunt întotdeauna lapidare și rareori acordă circumstanțe atenuante, nu se pierd în nuanțe sau formule alambicate, e un laș, e un tâmpit, e un incapabil, Stimulentul ăsta nemilos te silește să nu te culci pe ureche. Din nefericire n-ai dreptul să comanzi oamenii decât atunci când te afli în fruntea lor, când poți îmbrățișa dintr-o privire ce se întâmplă pe teren și forcezi soarta, azvârlindu-te tu însuți în focul acțiunii. Pentru moment, sunt neputincios, nu pot face nimic altceva decât să-mi înfofolesc genunchiul în comprese cu apă sărată, să-l masez ore în șir și să-mi piciorul să mă poarte foarte prost, sprijinindu-mă într-un baston. E nasul e rău, zic băieții mei când constată o situație fără ieșire. Cum e cazul cu mine acum, sau aproape. Deși situația nu e chiar de-a dreptul e vorba de comprese, de călătorii în jurul camerei mele, de răbdare, și dau eu de capăt. Notă, aluzie la lucrarea scriitorului. Javier de Mestre, 1763-1852, o tur de mașambră Închei nota. Am intrat în cea de-a cincea zi de inacțiune. Pe la prânz, Pierre Sico vine să mă anunțe că a hotărât să atace Pont de road, o garnizoană germană de pe malul opus al răului Dubs. Ideea manevrei e clasică. Cele două mortiere de 81 de milimetri vor cirui cazarma nemților, în timp ce trupa mea și o companie a machizarzilor vor pătrunde în târg. Nu am autoritatea să mă opun hotărârii superiorului meu și în orice caz, nefiind în stare să particip la acțiune, nu-mi pot permite să sugerez o soluție diferită de vreme ce nu mă voi afla la fața locului ca să constat totul pe viu. Personal, n-aș ataca în plină după amiază un inamic aflat în alertă și având ca sprijin doar două mortiere. Aș aștepta noaptea sau zorii ca să mă strecord la fața locului, surprinzându-l pe ocupant. Asta aș propune să se încerce și mi-aș asuma conducerea acțiunii dacă aș fi valid. Dar nu pot pretinde ca orice luptă să înceteze până mă fac eu bine. Încrederea în sine trebuie menținută în limite acceptabile pentru ceilalți când ești constrâns să trăiești în făcutate. Alminteri, etichetat drept înfumorat, nu le trezești semenilor decât un sentiment de iritare sterilă față de efortul comun, chiar dacă la urma urmei iritarea asta nu e alcătuită decât din gelozie stupidă și invidie nechipzuită. Dar să trecem. Ideea însă de a-n vedea trupa. Că se duce să se bată fără mine, mi-e greu de suportat și nu prevăd nimic bun știindă angajată într-o luptă clasică de infanterie, unde nu va avea avantajul focului nici al numărului, nici al complicității tacite a nopți. Atacul leului lupului. Axioma asta dragă lui Bayard, ilustrează exact regula esențială și intangibilă a unităților de gherilă. Robert Bruce a aplicat-o ca să-și recucerească regatul Scoției, Duc Clan ca să elibereze o parte a regatului Franței, spanioli și Rușii ca să dea lovituri mortale armatei napoleoniene Niciodată nu-i bine să confunzi tactica și strategia. Te expui în mod indiscutabil necazurilor, exact cum se va solda și atacul de la Plant de Rad. Note. Pierre Duteraie, senior de Bayard, 1470-1524, capitan francez, s-a umplut de glorie în campaniile din Italia, duse de Carol al VIII, Ludovic al XII și Francis I, supra Cavalerul Fără Teamă și Fără Prihană. Robert Plus, 1274-1329, Rege al Scoției, sub denumirea de Robert I. 1306-1329. Titlul său de rege și independența Scoției au fost recunoscute oficial în 1328. Bertrand, cavaler du Ghesclaim, 1320-1380, conetabil al Franței, s-a ilustrat în nimicirea marilor companii de prădători, ca și în alungarea englezilor de pe teritoriul Franței. A excelat în luptele de hărțuială, ce îi asigurau asigura uzura inamicului și cruțarea propriilor. Trupe, din dorința lui Carol al v a fost încropat la Saint-Denis, Cripta Regilor Franței, închei notele traducătorului. Instalate pe o platformă amenajată în coasta muntelui, cele două mortiere și-au început tirul la ora 4 după amiază. Simultan parașutiști și machizari au început să înainteze spre oraș, trecând rul Dubps prin Vad. Nemții, alertați, i-au lăsat să vină și dintr-o dată au deschis foc compact. Apoi, un fericit obuz de mortier a căzut din plin pe cazarma nemțească. Numai că ordinul. Patru lovituri consecutive, aceleași elemente, care urmează de obicei unui reglaș precis, n-a mai putut fi dat. Unul din proiectilele noastre a explodat în tubul numărul 1. Trei servanți uciși și un rănit. Exit artileria noastră de sprijin. În șase ani de război n-am auzit decât de un singur accident de felul acesta. Dar a transformat un atac indecis în retragere grăbită. Sub o grindină de gloanțe, parașutiștii au trebuit să treacă din nou râul dups. Printr-un miracol și datorită sângelui lor rece, nu s-au ales nici măcar cu o zgrietură un agent de legătură vine să anunțe eșecul. Firește, nu pot aștepta să aflu în pat rezultatele amănunțite ale eșecului și sunt dus cu mașina la platforma de tir. Pe locul mortierului explodat, trei trupuri făcute zob zac sub o pânză de cort. Sângele, picătură cu picătură, se scurge într-una și pământul îl absorbe ca un burete. Vieții de ei. Un subofițer bătrân și doi tineri servanți. Abia dacă îi cunoșteam, nu erau din trupa mea. Aparțineau sticului de comandă, deci țineau de SICO. Întors la Monteșru, aștept toată noaptea venirea ultimului stick. S-a dispersat în timpul retragerii ca să fie mai puțin vulnerabil. Doi câte doi oameni vin la mine, uzi, frânți de oboseală după o noapte de rătăcire. În cursul dimineții mi-am recuperat toți oamenii. Încă nu pot merge, dar stau în picioare și reiau integral, fără să o împart cu nimeni, comanda oamenilor mei. Viața lor e prea prețioasă ca să fie azvârlită în lupte îndoielnice. Gata! Toată lumea la culcare! Mai am încă două zile până să pot merge, care pentru voi nu vor fi prea mult ca să vă veniți în fire după o spaima atrasă. Poi dimineață ne întâlnim la breakfast, micul dejun. Până atunci, am să cercetez cum stau lucrurile și vom încerca să luptăm în felul nostru. E mai înțelept. Lucrurile, la drept vorbind, nu se prezintă prea bine. Încă o dată e vorba despre obișnita confuzie a la francez, agravată de indiferența sau incompetența celor alături de care luptăm. 3.000 de machizați, se spune, ocupă în fortului Lomon, sunt înarmați puțin și prost. Iar 90 din ei n au niciun fel de experiență de război. Machiul se află efectiv sub comanda lui Paul, un ofițer aparținând serviciilor speciale engleze. E american după tată, francez după mamă și a trăit 40 de ani în Franța. Bucurându-se de încrederea aliaților, e singurul specialist în privința parașutajelor de arme, și inițial, asta era singura lui misiune oficială. Dar, în fața luptelor intestine, indeciziei și a autoritarismului responsabililor locali ai rezistenței, s-a proclamat de fapt comandantul regiunii. E un tip simpatic și, în mod sigur, curajos. Dar ordinele și hotărârile lui sunt contracarate de un colonel francez pe care nu-l vom vedea niciodată și care pretinde să cârmuiască totul. Pol comandă pe teren, colonelul comandă nu știu unde, un stat major fantoma. Iar statul major al generalului König, șeful tuturor forțelor franceze din interior, comandă pe toată lumea. În fața acestui imbrolio, serviciile speciale anglo-americane nu sunt prea grăbite să parașuteze arme. Am picat în mișmașul ăsta ca cam lapte. Iar zezania din jur ne mâhnește și ne dă gata. Încă o dată se repetă povestea de la Alezia. Notă loc întărit al galilor, asediat și cucerit de cezar care ia o static pe Vercingetorix. 52 înaintea erei noastre, închei nota traducătorului. Cum să ajuți niște oameni care nu știu ce vor și care pun micile lor interese meschine înaintea scopului esențial? Alungarea neptinților din țară. Ca să se poată face cât de cât ordine în aiureala asta, ar trebui ca cineva să fie delegat și investit cu autoritatea oficială a statului major de la Londra. Dar nu mi se pare că statul major de la Londra s-a gândit vreodată la o asemenea problemă. În orice caz, ca să organizeze câtva, anarhia asta demoniacă, ar fi nevoie de săptămâni în șir. să înveți pe oameni rudimente de luptă, să-i dai la o parte pe capitanii improvizați și să-i zdrobești în pumn pe câțiva comandanți fanfaroni și incapabili. La naiba. Să se descurce și singuri. În ceea ce ne privește, ne vom strădui să facem cât mai bine ceea ce știm să facem. Să întindem ambuscade, să-i hărțuim pe nemți, și să ne întrebuințăm toate forțele ca să le distrugem moralul. Dacă îi vă putea face să renunțe la aș mai vârâ nasul prea de aproape ca să vadă ce fierbe în cazanul ăsta, poate că nu ne vom fi pierdut timpul chiar de tot. Când toată lumea s-a strâns, îi adunte pe ofițeri pentru un consiliu de război expres. S-a terminat cooperațiile în combinație cu machizarzi. Sunt plini de bunăvoință, desigur, dar din lipsă de pregătire militară, mai mult ne încurcă decât ne ajută. Vânătoare liberă. Fiecare să-și ducă sticul în căutare de convoie. Și nimiciți tot ce mișcă. Trecem mai bine de o săptămână cu rezultate diferite. Facem câțiva prizonieri, incendiem niște camioane, împingem recunoașterea până la 50 de kilometri departe de baza noastră. Vânatul stă în vizuină, nemții s-au zăvorât în satele de pe firul văii și nu par să se grăbească a ne ieși în întâmpinare. Iar armata întâi franceză pentru care activăm nu dă semne că s-ar îndrepta spre noi în marș forțat. Plouă într-una, străzile satelor unde ne aflăm în cantonament nu sunt decât niște bălți iar războiul de poziție, pentru toată urâțenia lui deznădăjduitoare și inconfortabilă. Când în sfârșit se arată soarele, ne reluăm ocupația noastră preferată, ambuscadele de-a lungul drumului. Numai că în ciuda noastră drumurile sunt pustii, nici urmă de vehicol, nici urmă de infanterist neamț. adăpostiți în garnizoanele lor, nemții nu mai vor să se joace cu noi. Astăzi n-am luat decât o mașină, o tracțiune pe față neagră cu roți galbene. Urca liniștită și singurică pe drumul în serpentină care duce spre frontiera elvețiană. Domnule locotenent, e genul de mașină folosită de gestapo," se indignează Cleman. Pot să o iau încătarea puștii mitralieră? Nu, nici vorbă. Pare în perfectă stare, așa că o putem folosi. Doar ora fală la 10 metri în fața roților, ca gloanțele să zgârie bine drumul. Dacă oprește, Klein și cinci oameni se ocupă de pasageri. Dacă continuă, trageți în parbriz. Citroianul oprește, bineînțeles." Klein mi-a pe călători. Doi tipi cu accent din Belleville și două tipe înțolite strașnic. Nimeni nu le-a vorbit încă. Ne iau drept nemți, iar tipii învâră actele în ochi. Îmi explică într-o nemțească stricată că sunt din gestapo. Francezi? Da, da, francezi. Gestapo, camarazi. Camarazi? Cred că-i vorba de o mică greșeală. Hai, băieți, aduceți-le în coape fufe și scotociți prin poșetele lor. Poșetele în cauză sunt doldora de dolari, monezi de aur și lire englezești, franci, elfețieni și juvaeruri. Ce facem cu asta, domnule locotenent? Nimic, dați totul machizarzilor, bărbați, femei și parale. Noi nu păstrăm decât mașina. După amiază mă duc să-i vizitez pe cei doi ticăloși care au cerut să mă vadă, puși în lanțuri în temnița comunală de lângă primărie. Amândoi se comportă jalnic. Știu că machizarzii au hotărât să-i împuște în cursul nopții. Mă imploră să-i ajut, dar n-am nici posibilitate, nici chef. În Bretania, camarazii mei cei mai dragi au murit torturați de niște otre ca ei, după ce fuseseră răniți în luptă. Așa s-a întâmplat. Marien și Martin, care răniți fiind și zăcânte jos, au fost asasinați într-o curte de fermă împreună cu oamenii lor. De ce m-ați chemat? Dumneavoastră ne-ați luat prizonieri. Nu aveți dreptul să lăsați să fim împușcați fără să fi fost judecați. Nu-i treaba mea. Dar cei pe care i-ați asasinat și torturat sau ați ajutat să fie torturați, lor le-ați dat cumva șansa să fie judecați? Aș fi preferat să vă văd rezistând când v-am arestat. V-am fi ucis pe loc. Nu aveți dreptul. Destul, vă pierdeți timpul, chiar că nu vă pot compătimi. Filip? Care mă însoțește, îl întreabă pe unul din ticăloși. Ce făceai în civilie înainte de a lucra pentru gestapo? Eram bookmaker. Iar eu joc eu, spuse celălalt. La naiba, conchide Filip. Cum se zice între tip de meseria voastră, ați mizat pe calul cel prost. Constatarea asta spontană, care nu voia cât de puțin să fie o glumă macabră, va fi necrologul celor doi ticăloși. A murit peste câteva ore, foarte urât, din câte mi s-a spus, milogindu-se să fie cruțați. Și a muri e o artă, spune un proverb hindus. Numai cei generoși o cunosc.